Відвідувачі кафе, надто жіноцтво, дивилися на нього з неприхованим захватом, бо такий же екзотичний мужчина. А Оксані було гидко на душі від присутності цього залізного егоїста. Вона мріяла якомога швидше видобутися на волю з цього тісного підвальчика, звільнитися від настирливої ввічливості екс-дипломата, цього плебея, пігмея і подонка. Боже, з яким нікчемним людським матеріалом їй доводиться мати справу? І все ж саме від корнютка вона почула слово, якого їй не вистачало, щоб зцементувати всі розрізнені факти, необґрунтовані версії, непідтверджені підозри, випадкові дані. Слово те було Люфтганза. Рейс Люфганзи. У прокуратурі Оксані передали пакет від професора Багараза. В пакеті невеличка записочка і ксерокопія якоїсь статті, а також ілюстрації до неї на одинадцяти сторінках. Професор писав, «Шановна Оксана, ви зовсім забули старого Багараза. Дзвонив вам, але не застав. Мабуть, розслідування, які ви ведете, не дає змоги сидіти на місці. Ми з вами говорили про фонд, який очолює Ангеліна. Я чомусь подумав, що ми тоді не договорили. Вже й не можу згадати, чи казав я тоді вам, що славетна ікона Володимирської Матері Божої власне повинна була б зватися Вижгородською, бо саме у Вижгородській церкві Бориса і Гліба була ця ікона. За легендою, написана самим євангелістом Лукою, відтоді як принесена її візантійською принцесою у Віно на одруження із сином Ярослава Мудрого Всеволодом. Син Всеволода Володимир Мономах перебудував Вижгородський храм Бориса і Гліба. Мономахів син Юрій Долгорукий довго бився за Київ, а коли сів нарешті на Великокнязівський престол, то не зміг дати ради не тільки Києву, а й своїй родині. Його старший син Андрій, прозваний Боголюбським, посварився з Долгоруким і пішов від батька на північ до Володимира, прихопивши із собою чудотворну ікону Божої Матері. Це й була та ікона, що її тепер називають Володимирською. А насправді, як її слід називати – і де вона повинна зберігатися. Ви знаєте, що бурштинову кімнату, вивезену із Петергофа фашистами, вже півстоліття розшукує вся Європа. Між тим, безцінної колекції давнірусських ікон, викрадених окупантами з Київського музею, не шукає ніхто. Ось вам робота для моєї Ангеліни і для фонду, де вона президентом. Як ілюстрацію до нашої розмови надсилаю вам ксерокопію статті тепер уже відомого вам професора Миколи Макаренка про козацькі клейноди в Ермітажі. Стаття надрукована в науковому збірнику «Україна» за 1924 рік. Україну видавав академік Грушевський. На жаль, вийшло всього кілька номерів, все урвалося із загадковою смертю нашого великого історика. Було колись на Україні. Щиро ваш Богораз. Справді було. І були справжні вчені. А тепер ось тобі доводиться мати справу тільки із злочинцями. І ще й не знати, справжні вони, чи це просто суцільна самодіяльність. Микола Макаренко Запорозькі клейноти в Ермітажі Корогви У відділі середніх віків і доби відродження у ленінградському колишньому Петербурзькому Ермітажі переховуються українські клейноти, що передані були туди із колишнього царсько-сельського арсеналу під час утворення зазначеного відділу в Ермітажі. Тут переховуються чудові корогли за останніх часів Запорожжя.